ریاض الصالحین دریش پیتم نمبر باب تریاسات نمبر باب او حدیث نمبر دے پینز سوا یو کم نمبر حدیث باب التنافس فی امور الاخرت والاستقصار میں ما یتبر رکو بھی باب دے بایان د ترغیب او د شوق ساتلو په مرده اخرت کې فل يتنافس المتنافسو شوق او ساته شوق نو شوق ساتلې ترغیب او کلی په کارونو د اخرت کې په اخر په کارونو کې شوق پیدا کا خپل او خلقلا او طلب ده جاتوالی ده ده اغسی زوننا چا غیبان ده خلقات برکت حاصلی. من من ترغیب و شو سا پیدا کهو ده مال. اله کاری خکارو بالمی چلیگی ده پار ده ده چلی کدیم ده کار دوان کشم. دیک ده اله که غم کوا خود ایو پیدا کهو. قال الله تعالى ان الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شوق د اوساتې شوق ساتون په داسې نعمتونو کې پکاره چې شوق اوساتې شوق ساتون کې په داسې نعمتونو کې پکاره دې چې سبقت وکړي سبقت کوونکي ها مخکوالیو کې مخکې دې د الله تعالی مخه شدا الله دین تا او حاصل والي حاصلږي اغه سجه په دې دنیا کې دي دنی د نيموتونو د اخرت نا په دې دنیا کې داسکارو کا چې اخر پېژان له خسته کې اغه پېژان له وکټي وعن سهل بن سعد رضي الله تعالی انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي به شرابن اورولې شو نبی عليه السلام تا بی شرابن سدسکلو سیزا ہوشی یا شرابو فاشا ریبا نو اس کل... که شرابو نو د دو شرید دا مخ کے چکلا مننو اس کلو چیزو یا پای یا بوی یا, یا آئی ہوشی نو فاشا ریبا نو اسکا نبی علیہ السلام دا غین اخفلا نو وعن يمينه غلام او خترف د نبی عليه السلام یو له کو غلام او عن او کس طرف د نبی عليه صلواتو و سلام یو طرف تا الکو بل طرف تا بوډاګانو فقال النبي ده سم د غلامه هغه غلام مراد پدې حديث کې د غلامنه حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی او رې چاغه پدغه وکه غلامو پوښ پدغه وکهغه غلام یافع پوښ یا اتعذن لي ان اوتیها اولای ایا اجازت ته ماته اچ زورکم کوم ها ولایت کسانو تا نبی علیہ السلام اغه عبد الله بن توی غلام توی ته ماته اجازه کیږي زور کوم دی بوډا غانو تا فقال الغلام نو غلام عبد الله بن اباس جل وی الله والله نہ مور کوا والله ق sammpaله ya ras suله eda لاbaraله او siu bi naibi minka aلهora koma پle isa zamanmaa minka چista د tarafna da a hadan hicata si naora kom zo biibi پ is a یu kasasta min کا چista د چته مالکه مې سره کې نو زغبلې ای سبا بلکس نه غور کومه ځکه چې ستا د طرف مې یو شیبه نه راکوه نو هغه د غوروالې دي ته بیا مال راکه پوښی غره نو چې هغه دا خبره وکړه یدلې نه قبلو ما چې هوته شي زمانه یو قسمه په حق کې سزا نه غور کوم چې زمانه د یو کس په حق کې او طا برکت حاصل کستا پیسہ بلسو کو چته مال راکه نا نا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یدی لکه خود تل مال که خود تل یتلو ذن سدی یصرور دے او مال که خود ل سرا تل یتلو فتل له رسول الله صلی فی یدی لکه خود اغا sizlere ها دبي السلام پلازه کې فلحال مغه سيغه شي د حضرت عبد الله ابن عباس په لاس کې کې خونده ها دا بیان د سنتو د نبوي دی متفقون علیه اتفاق په دې باندې د بوخاری او د مسلم شوی پوس نیوشه د غوروالی د بهتروالی په کار چې هر یو کوشش کوي چې د علم او د غروالی سیزه اغا زما چې کم رسیگی ده بلحق نه زمان چه کم ایزه ده تیره که کې ده د ده برا کرتا زب آغا ایزه چه تیور که زمان بلتا اغا پیزه نه برا کن بزان برا علم و عرصه چهو پوشو تلتن بیتا علم سنافا ای وزعهو کی خودو اغا سیزه وحاز الغلامو هو امن عباد امن عباس امن عباس سن عبدالله امن عباد عزیل اللہ نو پوشی وعنبی ایو وعنبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا وی بینا ایوب علیہ السلام یا تسل عریانا پیعوہ کے ایوب علیہ السلام و سلام غسلکو اور پبر بندہ تو پبر بندہ کو غسل خندہ دے خندہ ماہ سا پبر بندہ غسلنکو او یو نیر کې د بیا پیغمبر انبیال مو سلام کو ډیر حیانات کو هر څنګه غسل کو او ورسته و چې په په باندې غسل کاو کنه جامې خو هغه یې گیوي نو فخر عليه جداد من ذهب فجعل ایوب يحسي في ثوبه دا جامې په کوم ځای کې بیا هغه پیدا شوه جاې خو بل پر چې برډې غصل کاو او ملخان دغه د برډېت ک په اووردل نو جاب خو دغه نه نو په کوم دی ک دا ملخان کې خو نه تبیخ دا, دا دی چېډ غصل کاو خو لنګ وا د نوم نه تر زنګونوو پورې د زنګون د ستره ګه دی د پورې دا په دا لازم لی نو دا پٹو جنگ جنگے چولےو لنگے والےو ہم بازی خالق بعض کی لام بھی بازی خالق نیکروا چاہیے بازی خالق ساتر زانا چاپی رکی گنا خب صرف اندائی مخصوصا سپټ نو نا دی جا پورے دا پٹوال ضروری ری دا خالدہ سے کئی دا چې کبریاں نے کیا کیلو کسر دا لگزے پٹکی نو کل کل کلاوی دا پتون دا عورت دے دا خاندے پ دې زم ګډه pore د نوم دا والي نوم پکې داخله نوم او دا پت ساتے. لو دا په ساته لدا اغا او غسل دوران کې پټو چا مې اگر امام بخاري پاپ ترلې کته او سره خانه کې لمبه ځان لځه کې لمبینو عمد ځان و پرده چا پی رکھے ځان و پرده سکے چا پی رکھے لمبه وي په پرنه بر او سره خانه لري ها على توفیق ورکه چالا بین ایوب علیہ الصلاته والسلام او بیا چې په نیرونو کې او بیا په ها چینو کې دا نه ګټ نه خوکه په پرنده د آدمی په پاسه پسرل راشي یا په پاسه خزر راشي لوخیولی کنه چې نه خلق بولی خزمولی داری نه مولی والمولی یا تیریګ خلق نو بین ایوب علیہ الصلاته والسلام یات سلوریان او منګه د ایوب تیم کې دا ایوب عليه السلام صدا یوه په یو وخت ایوب عليه السلام اوس رکا او په برنده فخر عليه جراد من ذهب نور اپریو ته باغانی ملخان را پریو ته باغانی ملخان من ذهب د سرو زرو ملخان اند سر د سرو زرو اے اوسوال دراجي <سؤال> ملخ <سؤال> خو ښه ملخ داسې یو شی چې هغه سره خارخته داسې ها په بوربند په سړی باندې د یو اوسو د سپړې نا یو معنا دا دا چې دا سونه وي ټوټه د سونه او پای کوروه په شکل د مارغانو په شکل د ملخانو ملخو شکل د ملحو روح پکيو او اغا په شکل د ملحو سره اغا ټوټه د دا سروزروي یو کولا روح پکيو او بعد یو کول دا دي چې دا په شکل د په شکل د ملخانو خو روح پکینو ټوټیو بل نه پسونه دا وردا او په شکل د مل خان روح پکینو ټوټه وی پداش دې زین سونا وا ټوټه لکه په شان دسه په شان د مولغو روح پکینو دامځګر کوي محدثین اوس دا رات لل چې پاغبان د سرو سره مل خان رات لل پدغه حالت کې په موخه بل چې داعیوب علیہ الصلاتو والسلام معجزہ محدثین داغه سوا داغه معجزہ فجعلا ایوب یحسی فی صویب نشروش ایوب علیہ سلام یحسی چې خودل به اغه ټوټه د سرو د ملخانو فی صویب پهل جامکه اغه په 5000 را روانو او اغه په جامو کې خوده اغه ټوټه د سرو پناضا هو ربو اواز وکړه رب دا غ عزت چې غ عزت مند دی او جلالو او ايوب عليه السلام علم اكن اغني تو کا ما ترا ايا نو وي ايا تو کا چې ما بي پروا کړي تالرا ما مالدار کړي تالرا دا سنا چې تو ويني بي پروا نه دا چپتازه کمن سي زراو رومانو ته نه به پروا مالدار ني حق قال ايوب عليه صلوات و سلام بلا بشكل الله وعزته کا زما قسم استه په عزت باندې زه د دې سننه به پروايمه به پروايمه ولا عن برکت کا لیکن زه به پروا نه ما ه ځکه داملله خاندو ټوټې د سرتونو د سرو زرو عما او په جامو کېږمه ل ناخلم د وجه د حینه چې د ز معمال سره می نه د حیر زمار سرمي مینیشته والله کې محسی زی کرکي دا علم د وجه د براک دبلکه نوانه دله ستا طرف نه یو براکت دی یو احسان دې چې تیرا باندې کې نو ز زکالم چې پما کې سما په اولاد کې زمو په مالو کې خیر او برکت راشي زم دې په کور باندې څه ضرورتونه خونه داستا خیر او برکت چې څا طرف نه ملاوي چې دا الله طرف نه کله یو شی ملاو شو نا غواله دا شکر باندې کې اوس داسوال لازرواح البخاریو رواح البخاریو پدې کې جواز حرزه پزياتواله د حلال والی د مال او بالکل چې الله عزرحکای او د خیر زبرکت نږدک مننه نه دي اوس دا سورته اعراف کې او چا سورته بقره کې موږ دا حدیث پیش کو چې حضرت علي سلام سره شو لغلو ايانزوا انه مال لباسهما جامع الله خلقه او تاسو خلقو وره فجعل فتفقا يخسفان عليهما بمورخ الجنه لغرش نو پزان به اغه د بوډو نه پانی شکولي او پاغان دامونو مخصوصو پزان به لګول په پا پان سره پټي او کوته پکې رهم هر صحکاري بیا څه خونی سیون خلله په وطن پور دا د خپلې غلطي څخه مخ خلق کړي په دې ځما یو ګولا په سواق طالبو مازه اما څخه ګرم شو تورې حدیثي کول نو قشرب طالبو ما طالبان ترجمه کوله هغه ناس ما ته طالبہ سې ترجمه کړه بسنګه و چې ته چې دا نه ولغل شوې قران چوي په لغړشې یو او کړ بیا کوم دکداځو تاسو قرآن کې سورت اعراف کې الله نه وي بیا ځانو ماره باسه ومه یمته لري شی لکلو ورشه مې سورت وهه کې چې الله الله تجوا فیها ولا یار ساده څه وڅکه داسې ته به د ادم علی سلام بوزم چنه با پر بندګی او نه به اوګی کیږي کلب یسده انسان لکتابه وچې ته بابا ته وې چې دا ورو ته کې خلک قرآن نه تا نه راغلی ته خپل ته د څه وکې به جواب واده نو ماته ته جواب وکه به د رسول الله خبره وکړې دا مایا دوی ما مایا دوی دا و چې لغار شه ما الله وینې دلغه ورو نه الله تجوع فیها ولا ترى راځي کله راځي لبو اوګه کی ګټه په دې جنات کې ولا تا را انپا پربندهږي دلته وي پربوندوم دې نو اواسه پربند کړ دا الله خپل دې قول خلاف کړی د پیغمبر سره یو ځکه و سره وعده کړي چې پربوندوم بد نه اواسه پربند کړې په بابا ته چې سبق مخایا نه چې دې مدا جواب نه نه جواب وګ خپل دا دې کول یا مو لایځه او درچی وی دي تور هديسي کله ل علم وی قرآن په یو آیات باندې دغه حالت ده الحمدلله اشاعت التوحید وسنا علماء الله خلق پیدا کړی ره په دې چې دا علم و نور سره مې کوڅه کم د قرآن او د احاديث او کوم علم دغه حدیث شیخ القرآن لن مقصد د حدیث دا بیانې چ جامد اغه سره نه ونه دا د سروز او مرخانې په کم دي کې خودل پوځي پخپل لنګ پخپل چوتيو پخپلو ها لنګ چې کم باید کې خودل او دا چې وګهې شي نو چې پر بن شوه نو اغه هم نو پر دلته خو په دې دلته کې ایوب علی سلام بیا غته سره نو ور په پر بن دی غسل کا په ادب او علیاذ یغتصرع ریانا بیاو خابل حدیث کم رازی چاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبل او کپلی پا گٹھ بانے کی خودی او گٹھ تے کپلی او تکتولی امرا روان دے حدیث نو اغا رو دا او گٹھ اغا الامسار سا یا سو بی الحجر یا سو بی الحجر او کانی امالک پھل جامع کانی اک پھل جامع کانه مخیره گتا اده ورپسی ده مند ورپسی ہوئی با پر بنده مند واده آغازه که اغا بنی اسرائیل یو گروپ ناس تو کمخال کو چه ده پرنام کرده ویدتا اندامی مخصوصتا نیشتا دای نین ده قتم ده ده دا. داشتا اللہ پیدا کرده ده اغا منز که کې گتا کی خوده نشوا نو دا اغای گتا نجامی رو او پل امسائی آغا گٹی تا پر اخلاس اکلاوی تا زمان گوڑا جامع تختولی تو آیا چا دو موسیٰ علی اسلام گوندی د دو بنی اسرائیو په پا مسک پا پرپرن دو ادری گی ماو تاگ دو غزخانه که مرس تیره کو خبانمی شناوی تیره چه چې و گناہ گاری او هغه پاک خالو کلاوی اینی سطافیه تو کبیلی سالاتی و بی کلامی ا کلم الله موسی دا څلوې استيواله او د دشمن په مخه په پرفنده باندې ودريږي نا اغه جامع یې خوي او جنگي کې او لنګي والو او قانون داده چپر لنګ او پرجنګي کې د سړی پته لګي پوښي نو اغه اولی زوتا اغه تعالی خودو چې تاسو خو زمما پیغمبر بدنامي وګوره داغه ان نامونه بالکل په خپل حال موجود دي او په چوتکی په لړ کې په طالګي کنه انو دا و جنم دا نه چې په پر بندا ارزکه دی بې ایمان او کاردار چې انبیاء یې بندنام کړي نا انبیاء دې مقام مقامل لري باب او فضل الغنی شاکر او هو من اخذ المال من و وسرفه فی وجوه البامور بیا باب دی په بیان د غوروالی داغه غنی چ الله په انسانو کو اغه غنی چې اغه شکریازا کوي په خپل غنی تو باندې دا اغه ستل زمالي د یو وجناد د یو طرفنا او خرج کول دا غمالی فی وجوههل پاغ تری اغا اغه چې حکم کولې دې ربها پاغه باندې اے مال والۃ لالا تر کو چ په کم زی کی ضرورت وي نو په اغه ځبه باندې خرج کای اوس آیاتونه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اعطى واتصدق بالحسنى فسنيسر له اليسرى ارشا سعودي تشور كوليوك تو حق دللا يوركو واتقازاني بشكد الشركنا دغنانا وصدق بالحسنى عذريانا او تصديقك وكده كلمه التوحيد فسنيسر سره سان به بوزو منږ دله جن نهته چانج اس دی و جن نه ب حالت کا او زر دی چې بیاته بشي ددي جاهننمناڅوک علتقاننی کو کار غنیکو کار یی چې مال خپل د سپه یاتهکه چې ځان پاک کې اومالهدن منده منې متتهځ او د دې مناسب د پادایو او کس پنځه د الله د سنې مل چې د تاغي بدل اوږي مګل ټاول درځه مونتي د خپل رب او زردي خوشاله بشي دي د الله نه دی والله خوشاله کی ها د سوت الليل آیاتونه لیکم ان تو بودو صدقات فنعما هيا که کار کوي خیراتونو دا ډېر خدي صدقات فرضیه کار او زکات وه ان توفه ک پهټای دی لړ او کوی دی لله غریبانه داو دا غړه دستاسو دپاره یو کفیان کو منسی یا تی کوم لریب کې ستاسوونه موسی تاسو والله هوپما تا بو نه خبریر الله با کار چې کوي تاسو خبردارې مهلو د س کوز موسه کارې ای بهکن نهېلی ننګه س ساوی شته نهکه یاشته نو دوکان سر د پا استاسو نه زموږونو دا <متحدث> کار دی اولا او کوتنګه هچې بسې کو بیا دا کار خو داسې مستوخو نو چې پادشي لن تنال البرح حتى مما تحبون چره نه د تاسو جنت ته ترده چې خرج کړي تاسو دا غمالونو نا چې تاسو سره میندا <متحدث> چبه ترين مال <متحدث> دې نه دې خرج کړي به ترين چیز دې غنه نه دې راقص کړي او دې نه دې خرج کړي جنت نملاوېږي وما تنفقو من شيئ فان الله به عليم اغه چې خرج کوي تاسو څه شي د الله په لار کې نو بهشکه الله پاګرباني پوه دی چې تاسو خرج کې الله پګوره پوه دی والاياتو فی فز انفاق فیقات کثیره معلومه آیاتونه په غونوالي د خرج کولو په تابې داړو کې او معلوم دي مال خرچ کي پتابدارو کړ دي اياتون دي يوازنه دي وان اج سوق مال خرچ کي راته او پسخهګه هاي دا سي الله ابن مسعود رضي الله تعالى نو قال او قال به الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسدا الا في سنتين نشته پسخه دالمګر پو دو وسلو کي نشته پسخه دالمګر بابا کته سويخه دا حديثه نشتر پسخی دل مگر تو دو قسم خسروں کی یو رجل آتاہ الله مالا یو اغصر دو پسخی گا چاہلا اللہ مال ورکڑی فسلتہو نو خرچ کئی دے دا غمال علا حلکتی ہاں فسلتہو نو غالب کی دلرا مسلت کی دلرا علا حلکتی پا خرچ کولو د مال فی الحق په حق باندې حق ماناسه ده و ان اکثرهم للحق کارهون یاد دی قران دا پاڑا یاد دی توحید پر بدګونګی په ثویری لګی توی خلق تخور شي شرک نه خلق بچی په دی قران ای لګی چې خل قران زده کی او د غرزو شي زنون نه منشي ها دا خوب څانو شاو دا غو دا غو ها جنت فcreatور می رات Franc بality دی query کنیز اس پا با کمن خود usاد væ competent طبعا پانند قد از ساندان استزار 식ن وحین Background لمتوانس ایسی خلکو تو ہوئی چو مالنو اولو گئی پر سیدھے گوڑا پر قرآن بلگی پر جنیتر لگی پر تیرو لگی پر آلو لگی دی نا اکنے پر کتے ایسی بیزے لگئی پر قرآن پر دی نی دی نا لگئی نا دی رو کمو خلکو بلگی داول وقلنا بانقا نور الله ما الفصلت ولا مالا لبدا احلال کم خرچ میں کم دیر نو غالب کی دلرا پا خرچ کو نو دے مال فالحق پا قرآن پا تویر پا حق لار بان بسی لار بان نمال لگے وراجن او یو اصرے چور کری غتاللہ حکمت پو یا پا قرآن پو یا پدین فو نو دے فیسلک بیا پا غیبانی و یعلم او تعلیم مر گئی داغی مفنق تا تعلیم مر بلا دی علم ازدک بیداغی تعلیم خلکو تو ورک دا لوی مقام دی خلک ناستی آوریو تو ته تعلیم دو قرآن دو سنة تورکے آگا انسان تو اوپسخے وخد احدیث ته شو وعلنم ورج الله تعالی او عل النبي صلى الله عليه وسلم قال او الله القران یوغه سالي چور کړ يغه الله علم دو قران فو ويقوم به دته ودريږي پده قران ساده انا الې له پاتره و انا ان اربع اطرافه زکه شپاور از پاغي ولاري د شپيم الله تا ولاله نوران وي درظم الله تا ولاله نوران وي يا د شپيم در سونه کي درظم در سونه کي د قران سره کار دي تاسو ګور تاسو ته درس دي ساري درس دي ماچو کي درس دي دا بهتر سري دي وارا جولونا تهمالا ابلا سړې څورکړی هغه تعالی او نیمال په هو وی انفقهو د خرچ کي اغه مال, مال لره انا الیل پاترافو د شپې کې په وختونو د شپې کې د شپېم خرچ کوي وانا النار او په وختونو د ورځې کې د لازم خرچ کوي چا د څهور کې چا د روټې ور کې چا د پیسې ور کې چا د لنګړې متفقونه دې الانا سعد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقرا المهاجرين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكا فقرا غربانان د مهاجرين ورى النبي عليه الصلاه تا فقالوا لوي ذهب اهل الدسور لا المعتبر اه لا الدسور مالدار لال مالدار دیر مالنو والا بدرجات العلاف درجو چتو سرا والنعیم المقیم اوپنی متنو ہمیشہ سرا موتبر چی دی مالدار چی دی نواغی لولوی درجی حاصل گیا دا اللہ پیغمبرا مونخو دغسی پادشو قال آنوی نبی علیہ السلام وما زاکا صدی آنوی درجی قالو نوی دی محاجرینو سلوونهکه معنولی هغې منځونه کوي لکه څنګه چې منږ منزونه کوو یه سومونونه هغې روجیینې کم دڅمو لکه څنګه چ منګ روجیزو ته س د خوونه وله خواهغې خیراتونه کوي وله نهته س د قومون خیرات نه کوو غریبانانې و یاتیقونه اوغې غلامه نه زده وسم نه نو پدیر خیراتونو په غلامانو آزادولو او ساحل مقابله الله حاصل کړه نو ورځې منځولو واغې من کم کو فقال رسول الله نو پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم افلا اعلمکم شیئا ایا ز نخیم تاسو ته یو شی تو دریکو نبی چې تاسو به اور سهږي باغ استرا اغه چاته سبقکم چې مخک تیر شوی دی وَتَسْبِيحُونَ او مگه به شيتا سو پاغ شي سرا د اغه چاګه بعد قم چستا سونه ورستدي ولا يكون او انبيو کس افضل د غره منكم ستا سونه ستا سر سو غره ني الا مگر وي به غره اغه سو سوانا چې دا کاریو کو مصلما سو انتم مصلما صنعتم په شانداري چې کوي تاسو تاسو داکار کم کوئی غیم داگا سیکارو کنها با دا نبیان غوری اوشی نا نو تاسو غوری قالو اوی مهاجرینو بلا پیشک واہی دا اللہ پیغمبر یا رسول اللہ صلح قالا نبی علیہ السلام و تللد وزیف غی تصبحونا و تکبرونا و, و تحمدونا دبور کل صلات سلاسا و سلاسین مردتا سبحان الله وای الله اکبر وای الحمدلله وای رسو د حرمنا در در شزلا در در شزلا پوشم حرمنا رسو تاسو دا وای سو کوې د فرز مان سنا سو کوې د مان سن رستو ګوره یو کې داراج 33 بار یو کوم سر شو او یو زل وو صداوے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير سر پوره خدا دې لري اجر دې دو دريابو دو زګم نه ګناوله پاک الله پاکه سکهي ختمي یادا چې در دې سبحان الله رضى الله او صلوت رضى الله اکبر او تد تد سمراغره فورا فقرا المعذل رسول دغه سمراغره پینځیش پینځیشم رازي تد تد زله کی پینځیشم رازي تد تد زله کی دا له سمرازي وخت پکته هی بيمار سره سفر لګوي لې شويا واپسو مو چې دا خبره اره تا پیغمبر په پکو کړه چې دا وظیفه کوي نو هغه مالدارم دا وظیفه شورو بالداریم کولا کو وظیفه کوم نوغریبانان فیح فی غم برتال و پیغمال هغه کوم دا وظیفه کوي په دا خدای خو خدای چې تاسم هم کو یا غیم کو هغه مال نام لګي تاسو سره مال نام نشتا دا خدای الله خو خدای چې دا چاته دی ورکه هغه د الله د ورکه په ورساسه اوس سره مال خو یو په نه لګي خو دا اشتکل په دې دګي بچا چین د چې موتبر شي غریب دا غریب فرجوا پس فقراء مهاجر النبی صلی الله علیه و, و سلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال وارزمن غرونو ما دون ولا اركاش منگه کو ففعلوا مثله فالحمد کارش ورو کو پشاند دی فقال دی رسول الله صلی الله علیه و فضل الله یؤتی من یشاء دا فضلی چی چالے اور کئی نور کئی از خدا زماکہ ندے متبقن علی وعظہ لفظ روات مسلم ادسور الاموال کسیرہ واللہ وعالم ڈیر معلونہ چلالاورگیر پسیزے ہو لگئی تل بهشتاقنا یاب ها؟ تل ها لوگه انتلة رو بهشتاقنا یاب bir dolşu yapacak